Er det en god idé af Kristen Bell at give sine børn alkoholfri øl? Var det forkert af Megan Fox at bede hendes Instagram-følgere om at donere til sin vens go fund page Har Jonah Hill virkelig gaslightet sin tidligere eks-kæreste? Velkommen til sæson 3 af Marcus Reality-panelet. Det her det er jo stadig programmet, der redder kendte ud af forskellige livskriser ved hjælp fra eksperter i drama, kriser og dyretasker. tasker. Med mig i studiet har jeg de dyre piger, Sabrina... Tit og Ida. Mit navn er Markus Eklund, og du er med på en lytter. Nå, piger. Programmet er altså også stadig et rådgivningsprogram, så jeg <laughs> håber, at altså, I vil øh, besvare så godt I kan de her spørgsmål. Hvad er det, der er så sjovt, Sabrina? <laughs> hvad er det, der er så sjovt? Okay, vi går videre, Sabrina. <laughs> Det er at bare godt, at hun er virkelig god til at kigge ja, på er, ja, det kan jeg bare mærke. Så griner ja. hun bare det med det samme. <laughs> uh, jeg håber altså, I vil gøre jeres bedste for at besvare de her spørgsmål, okay? Selvfølgelig. Nå, der sker jo også nogle andre ting, fordi udover at vi også stadig har ugens sladder, så skal vi faktisk også uh, lave en lille leg, som altså senere, som ja. jeg håber, I er med på. Skal du bare grine igennem hele programmet, Sabrina? <laughs> <laughs> oh. Godt, vi er tilbage. Nå. Vi starter hårdt ud. ikke også? Der er altid sådan noget hyggesnak, inden vi begynder på alle de her ting. Så lige slap af. Ikke? Sabrina er meget nervøs, kan jeg mærke. Så Ida, ja. hvad er det, der foregår? Det med, at, Hvorfor føler du dig ensom? Ej, det var da en god start, hva'? Ja, øhm, hårdt jamen, på. Ja, lige hårdt på. Ja. Men øhm, jeg tror bare, at det er meget det her med det her influencerliv, det er jo meget hjemmefra Og og ikke nok med det, så er jeg jo online-studerende. Og så tror jeg bare godt, at man kan blive lidt ensom ved bare at være sig selv derhjemme. Ja, det er, du, altså, det er det, er, når du er alene med dig selv, at det der bliver sådan følelses Jeg tror ikke sådan, det er 100% det der med, at jeg er ensom med mig selv, men det er det der med, når det er over en lang periode. Og mm. jeg sådan, kan godt blive lidt ensom i, i mit arbejde og i mit studie, fordi jeg måske ikke har lige så mange mennesker, der laver det samme som mig, og har det samme uger, som jeg har. Okay. Hvad gør du så for, når, for ikke at føle ensom? Jamen, så kontakter jeg min familie. Jeg prøver faktisk at bearbejde det så meget som muligt selv. Men mm. ellers så har jeg nogle rigtig dejlige familiemedlemmer, og har også nogle søde veninder til at snakke med. Så det går. Men øh, vi skal arbejde lidt på det. Okay, jeg tror, at alle kan føle sig ensom en gang imellem. Helt jo. sikkert. Men vi startede med det hårde spørgsmål. Det var noget, jeg lige skulle sige, fordi det har lige været i medierne. Så det skulle jeg lige... Jeg, jeg, jeg øh, blev med øh, noget begår. til at lige ja. Du det? Ja, det gjorde jeg. Nå, okay. Jeg er så jeg har snakket om det. Så... Tid. Ja. Hvorfor fuck har du en Louis Vuitton-pose rammet op på din væg derhjemme? <laughs> det er faktisk sjovt. Øhm, det er, fordi jeg købte sådan en ramme, en kæmpestor ramme i IKEA, øh, hvor jeg gerne ville have haft et billede af mig selv. skal man jo have, åbenbart. <laughs> og så dengang jeg kommer hjem, så har jeg puttet den ind i bilen, og så har jeg ødelagt den der ramme, så der er et hul i glasset. Og så står det sådan tom, hvor der står IKEA, i, og så har jeg puttet det ned i mit neglerum, og så på grund af, at jeg er i gang med at, at sådan, renovere mit hus, så alting, det er bare ud over det hele. Og så tænker jeg, jeg, magter simpelthen ikke, at der skal stå IKEA i mit hjem. Så nu putter jeg den her pose ind i det her og sætter det op, og så øh, må det lige komme på løssepladsen et andet tidspunkt. Jeg er simpelthen så træt af, at jeg havde fået ødelagt den der... Ikea ramme, jeg simpelthen lige havde købt til et billede af mig selv. Har du fået et nyt billede af dig selv? Hængende? Jeg har overhovedet så... ikke fået et billede af mig selv. Der... Helt mit hus, det er helt smadret, så der er ikke engang plads til et billede af mig selv. Altså, det er jo fedt. Det er jo sjovt nok at bare have en Louis Vuitton-pose hængende. Altså Hæng? rammet ind. Nå, men den står. Jamen, den er ikke engang blevet hængt op, så langt der er ikke lige kommet. Nej, det skal du gøre. Ja. Det skal du have gjort. Sabrina. Ej, må jeg ikke lige sige noget? Nej. Nej. Jo, Hvad så? Hvad så? Det er fordi jeg griner, det er fordi din øh, gømm er åben, ikke? Så det. Skal <laughs> ikke de Du skal da være med at kigge på, på min tissemand, imens vi er i gang med at, at sende. Det gør jeg slet ikke. Det gør slet ikke. Det var bare meget i øjenfaldene. det Ja, det gjorde du lidt. Du jeg står i en bahav det, skal du bare prøve at fokusere ah, ja. på mine øjne. Ja. Prøv at kigge her. Okay, Sabrina. Jeg har den. Jeg har den. Sabrina, øh, vi skal snakke om noget, som jeg opdagede lige inden vi gik ind her. No. Ida har ikke opdaget det, kan du se. Nu at kan Ida slet kigge på andet. Kig okay. Ida, du skal ikke, nu skal du lade være med at kigge på min tidsmand. Sabrina. Ja. Yeah. Øhm, du har været med i en musikvideo. Oh nej. Har du det? For, Ej, nu skal se, for seks synes, år siden. Det kan du ikke være bekendt, det der. Mark. For seks år siden har Ej, du været med, Sabrina, være i din ja. musikvideo. Ja. Jeg skal lige vide, hvad der sker. I det. Altså, hvorfor ne har du lavet en musikvideo for seks år siden, hvor du går rundt i en have, og, og, og, og, og du er også lidt i bade og sådan lidt. Det lige... De, altså, hvad er det, der sker? Jeg troede faktisk, du tænkte på den der med, med battet, hvor jeg sådan øh, får det til at ligne. Nej. Jo, det æm... hvor du får det til at ligne, at du kommer. Ja, ja, den har du også set. Jeg har set ja, det nå, jeg har været med et par forskellige musikvideoer, fordi at min ekskæreste er kendt producer nede i Prag. Så øh, han kunne godt lide at øh, filme, når jeg var i bad. Eller øh, når jeg rendte rundt ud i haven og spillede stor med den der haveklipper der. Ja. Okay. <laughs> ja, spændende. Det er jo ikke dig, der, der synger, vel? Det er også mig, der synger. Ja, det er også dig synger? Ja. Så det er simpelthen dig, der faktisk også laver musik. Det ja. Det er ikke mig, der synger, Markus, men... Uh... Skal jeg sætte den på? Ja, Ej, det ikke... synes jeg, jeg ikke, har søgten? klippet, men uh, jeg tænker af rettighedsmæssige årsager, og fordi jeg ikke rigtig gider at have Sabrinas ekskæreste på nakken af mig, så lad være med det, men man kan jo finde den selv. Det er meget nemt at, at finde. Man skal bare søge på dit navn på YouTube. Det er virkelig stort svin. Det er meget nemt. Jeg skulle slet ikke have fortalt at den der står åben, så kan man rigtig sidde og kigge på det, ikke? Jo jo, det. Er, det må I da meget gerne. Altså, det må I da det. Det Nå, gerne. nu skal vi til lidt sødere. Jeg skulle bare lige teste vandene. Der er god stemning stadigvæk. Sådan. Det er fedt. Det er, det er, det er perfekt. Prøv, at høre, øh, jeg skal spørge alle sammen så. Hvad er det dyreste i nogensinde har købt? Det bliver lidt nysgerrigt på. Ida. Hvad er det dyreste? Hvorfor altid på mig? Fordi du starter, du sætter i midten. Okay, jeg tror, øh, altså, jeg har jo ikke sådan superdyr, så øh, jeg tror det dyreste jeg købte, min MacBook. Okay. Okay, okay, tit. Jeg har købt mit hus. Du har købt dit hus? Ja. Ja, det er jo faktisk ikke engang noget. Nej. Okay, det, var det er det dyreste, dyrt. du har købt. Ja, det er det også. Og så min bil og sådan lidt forståeligt. Men du låner penge ja. ikke, til huset? Nej, jeg har købt dem for min egen penge. Bum, så det betaler du ja. ud af huset? det er det. Det er flot. Det er fandme flot. Og hvad med dig, Sabrina? Jeg tror, øh, altså, hvis vi snakker sådan i et køb, mm -hmm. ikke, mm -hmm. så tror jeg, at det er den rejse til Thailand, vi lige har været på. Åh, oh, dejligt. Ja, Sidste spørgsmål. Jeg ved, hvordan kærligheden går med dig, Ida, så du skal slet ikke besvare på det her. Det Sabrina, jo. hvordan går kærligheden? Det er dejligt. Hvad betyder det? Det går dejligt. Ja. ja. Vi kigger på hus og har det godt. Og hun? Hun har vi. Du skal lige genopfriske Hvem er din kæreste? Han hedder Mikkel. Mikkel. Han er også med i programmet. Han er også med i programmet. Ja. Og tit. Hvordan går kærligheden? Det går sådan stille og roligt. Det er ikke noget sådan specielt. Det går bare, som det går. Ja, det går, som det går. Er du single, tit? Det er der ingen, der ved. Nej, jeg har en hund. Så sådan hun... fungerer det ikke. Hey, hey det, er jo, det er godt, Sabrina. Du er med på den her værtsrolle her. Sabrina, eller hvad hedder det? Tit. sådan fungerer det jo ikke. Nej. Altså, du bliver jo nødt til at være sådan... Jeg kan ikke lige måske, er i det her program. Nej, men Nej, der har ikke noget. Måske, hun har en kærlighed til sin hund. Ja, men og hun. det også men, så hunden gør du ikke at single, eller hvad du siger? Ja, og hunden, den hedder Egon. Men øh, jeg er åbenbart ikke gammel nok til at passe på en hund, fordi mine forældre, de mener, at den ikke må være alene hjemme, så den bor ved dem. jeg besøger min kærlighed, Egon. Egon? Ja. En gang imellem? Ja. Så du bor ikke sammen med din kærlighed? Nej, det er smuktigt. Ja, ja men øh, skal vi ikke så bare begynde at bevæge os videre til det, det egentlig handler om? Ida, fokus her. Hvad laver du? Jamen, <laughs> jeg tror, jeg rydder de her ledninger rundt. Ja. <laughs> Foran dig, I, der står der noget. Ja. Hvad er det? Det er en champagne, som jeg synes, vi skulle dele i dag, Fordi at du har skudt gang i din tredje sæson. Applaus! Så pigerne og jeg vi har været ude og købe en champagne, som jeg synes, vi skulle hygge lidt med. Den her. ser meget flot ud, med den blomster og alt muligt. Vil du ikke åbne den nu? Det, det burde Hvorfor? I jo være eksperter i. Altså, det er jo egentlig ikke mig, der er champagne-ekspert. Hvem det er, er det? Tit, øh, men, øh, jeg tænker, er, at, tit, er du champagne -ekspert? Det er jo i hvert fald blevet meget programmet. I alle afsnit tror jeg, at jeg drikker champagne. <laughs> Man kan altid bare se dig <laughs> med noget champagne. Ja, og er der er mange, der en champagne-smaning og lidt forskellige andet champagne og ud af shop champagne så det bliver spændende at se. Imens at du sidder og ruder med det, æh, Ida, så kan jeg jo øh, fortælle dig hvad det egentlig handler om. Fordi I kiggede lidt mærkeligt, da jeg sagde, at øh, Kristen Bell, hvem er det? Det kan jeg godt forstå. Okay. Men uh, det er en skuespiller, og hun har skabt lidt debat ude i verden, nemlig. Fordi at hun har været med i Frozen, den der tegneserie. Det er hende, der lægger stemmen til Anna. Hende der øh, søsteren. Røde. Oh, den røde Den røde Hvad er det, du laver? Okay. når det er en Asti, jeg, vi har, I har købt. Det lyder, det lyder bedre at sige champagne, ikke? Jo, jo. Det blev en asti, fordi vi skulle være sikre på, at du var sødt nok til, at Sabrina ville drikke det. Vi Hej, oh, fordi du også sad. så sød. Værsgo. Øj, hvor mig et var. var Giv mig, jeg skal, oh, skal Hæld lidt op her. Nå, øh, hun har i hvert fald lagt stemme til øh, Anna fra Frozen. Så I kender hende i hvert fald Den lidt. engelske eller danske version? Den, er selvfølgelig den engelske. Nå, altså. no, okay, undskyld mig. Okay. <laughs> skal du da i hvert fald ikke spørge om. Nej, okay, det kan jeg da godt nok. Men nu skal I høre, hun har nemlig udtalt, at hun, øh, hun har det. hun plejer faktisk normalt at give sine børn på 8 og 9 år alkoholfri øl. Og øh, det mener at nogen er helt okay, fordi der jo ikke er alkohol i, men der er også nogen, der synes, det sender lidt det forkerte budskab. Ja, ligesom det her. Og kritikken kommer også efter, at øh, faren til de her børn, altså Christian Bell's mand, han har haft et alkoholmisbrug i et længere periode. Så øh, det er også derfor, at det er måske lidt forkert budskab, synes andre mennesker, at uh, give sin børn det. Nå, skal vi skåle? Skål. Hinde, vi videre? Skål. for sæson Sæson 3. Skål. Skål. Skål. Perfekt. Så. Hallo. Skal jeg drikke nu? Man kan da ikke skåle. Man siger, ja, man må ikke skåle, og så sætter glaset, mand. Okay, okay. Man må ikke bare arbejde, jo. Nå. Er det okay at give sine børn Så Sabrina? Den er meget sød. Nu er jeg jo selv mor. Ja. Og, øh, øh, nej. <laughs> altså, jeg ved ikke, øh, åh oh, det er så det er jo alkohol altså jeg ved indrømmer jeg har en datter og hun har altså lige været, lige været på sommerferie der fik hun lov til at få en af de der børnechampagner. du ved man giver børnene ja. til nytår sådan der ja. øhm, hvor gammel er hun hun er 5 ja. der er jo heller ikke alkohol i men, men mm. det var mega spændende for hende det her med så åh, hun fik et vinklasse mm. det var ret stort så, men altså, jeg ved ikke, sådan, på daglig basis er det jo ikke nej så du, du synes lidt alkoholfri øl er lidt det samme som det der børnechampagner? Jeg stikker alkohol i, så er det vel... Mm. Det ved jeg sgu da ikke. Ja, men det er jo det, der er spørgsmålet, ikke? Hvad tænker du, i det? Er det okay at give sine børn alkoholfrihjul? Altså... Um... Altså, jeg kan godt lidt hoppe med på den der... Med øh, de der børnechampagne og sådan noget der. Jeg kan da også... Jeg tror også, det er meget at gøre med, hvilket miljø man er i, og hvad man er vant til at se sine forældre gøre, eksempelvis. Mm. Øh, nu har jeg også øh, to tvillingesøskende på 13 år. 14? Nej, 12. <laughs> du ja, know, men de bliver også snart 13 så. Men mm. øh, jeg kan da også se for eksempel, Når vi sidder og drikker et glas Et eller andet vin øh, om sommeren udenfor Så synes de der det er mega spændende Så, ja. så, ja, så. så det er okay at børn prøve øh, Alkoholfri øl og alt det her Så længe der er ikke er alkohol i jeg synes, jeg synes det er okay altså, Om ikke andet så kan man måske finde en erstatning for det Der måske ligner noget safteval Eller et eller andet så børnene mm. ikke føler sig udenfor mm. ja. Hvad tænker du tit? Jeg synes, det er helt okay. Det er vel nærmest sundere, sundere at drikke en alkoholfri øl, end det er at drikke en eller anden rød solvand eller sådan noget. Så det, er altså, det synes jeg, er fint. Så I synes, det er helt fint? Ja. Yeah. Jamen, øh, så skal jeg så spørge jer. hvad synes I så, at Kristen gør, altså bør gøre for at imødekomme den her kritik? Eller skal hun overhovedet imødekomme den? Synes I, at man skal lytte lyt til andre, når de siger sådan noget? Ja. Jeg der synes jeg ikke... Nej. Jeg, jeg ryster på, <laughs> på hovedet, fordi nej, det synes jeg ikke. Nixon -Bixon. Jeg er selv ude i alt det der med at være med at læse og lytte til alt det der, så, øh, Blokér, blokér, blokér. Synes du, jeg er en kurs? Træk et nummer. Altså. Træk et mand. Det er mig fra Åense. Altså, hvor er du god. Det så sød. Ida. Jamen, nu tager jeg best Nej, øhm, <laughs> Jeg ved det Altså, jeg synes måske, at der, altså, der er jo altid det her reality-politi, eller hvad man siger. Der er jo altid et, et alt muligt og der er altså politi alt. Så jeg synes måske, at øh, man skal gøre, som man selv synes er rigtigt over for sine børn, og så kan man måske genoverveje, hvad man poster på de sociale medier, fordi mm. der vil altid være nogen, der kommer på nakken af. Mm. Ja, helt enig. Og det tænker du også tit de, over. I er meget enige i det i hvert fald. Ja, altså jeg havde nok heller ikke taget det til mig, hvis jeg var hende, så det er også bare pytt med det. Jamen så kommer der et lille ekstra spørgsmål her, og så starter vi bare med dig til det. Ja. Ikke? Fordi at, øh, hun har så også udtalt sig, at hun, snakker om, mm. altså, hun taler med sine døtre på 8 og 9 om alt lige fra sex og stoffer til, ja, pretty much shit. Men er, det, altså, er der en grænse for, hvornår man skal begynde at snakke med sine børn om sådan noget det ved jeg ikke. Det har jeg måske ikke sådan lige helt meget et forhold til. Nu har jeg ikke selv børn, men jeg synes, det er en mega god idé at være sådan mega åben over for børn, fordi jo mere de ved, jo mere kan de blive skramt og synes, det er en dårlig idé, når de er blevet voksne. Jeg er selv sådan en, der er halv over fornuftig. Og det tror jeg da helt vildt, det er, fordi mine forældre de har fortalt skræmmehistorier, lige siden jeg var helt lille, øh, så jeg er bare sådan selv mega på, så... Jeg tror, det er en god idé, bare at snakke med dem. Så ikke pakke dem ind i, Overhovedet sådan, ikke. i, i, i alt muligt filter? Modsat. Omvendt at pakke ind. Skub dem ud. Ud på planken, ikke? <laughs> ja. Vi er hoppe? Nej. Okay, <laughs> ja. godt. Så kom ind på skibet igen. Lige nægtigt. <laughs> okay. Sabrina? Jeg tror, jeg har været rigtig god til at pakke mine datter ind. Altså ja. sådan ikke at græde foran hende, hvis jeg har været ked af det, fordi jeg ikke har vil, det ved ikke læste over på hende på en eller anden måde. Mm. Eller sådan. Men, men det er okay, at børn ser, at man er ked af det, eller at man er sur, eller at man whatever. Så... Sådan, jeg arbejder på det, men jeg synes, det er svært. Det er det. Og det er jo, er jo to, tre års forskel mellem dine datter og det så Christian jeg Bell, synes, det, Lige med stoffer og sådan noget, der, der ville jeg nok ikke lige tage det med sådan et otteårigt barn. Mm -hmm. øh, måske vente lidt med det. Ja. Men, øh... Hvad med sex? Også sex. Det er også fint at snakke med et otteårigt om det. <laughs> altså, jeg ved ikke om hun har set, eller han, hun jeg ved ikke lige, fik ikke lige fat i, om du var en dreng eller pige. Nej, like Christian Bale er en kvinde. Nej, nej, børnene. Nå, børnene, det er to dytter. Okay, jeg ved ikke lige, om de har set, hvis de har set noget, så er det måske en god idé, lige at tage en snak med dem om, at mm. det er sådan her, man gør, når voksne elsker hinanden og skal øh, lave børn, eller øh, Jamen, Jeg, jeg bilen, noget jo bil, og alt det her, ikke? Ja. Men øh, alt med mode, ikke? Alright. Ja. Ida, hvad tænker du? Jamen, øh, nu ved jeg jo også, at børn nu om dagen, de er meget hurtigt fremme, og øh, ved en masse ting meget hurtigt kan jeg da mærke på min egen søsken på 12, fandt jeg <laughs> mm -hmm. øhm, De stiller rigtig mange spørgsmål til alt, og det er blandt andet de emner, som vi er inde og ramme lige nu. <laughs> så jeg synes også, i stedet for, at man lyver over for dem, og pakker dem ind, så kan man lige så godt være ærlig, fordi det er ting, der bliver snakket om. Og det altså i folkeskolerne nu, allerede nu, så er det sådan noget som sex og whatever, der bliver snakket om nu, så hvor, altså, måske ikke lige fortælle lige på hårdt, hvordan det egentlig fungerer, men mm. jeg synes ikke, der er en grund til at lyve over for børn, i forhold til, hvordan ting fungerer. Man behøver ikke at sige, nej, det, det findes slet ikke, eksempelvis. Ja. Så skal jeg spørge lidt videre, fordi at vil I give jeres børn alkoholfrivel? Du har jo, Egon, men øh, ellers, altså hvis du fik <laughs> rigtige børn. Jeg kommer ikke til at få rigtige børn, så jeg tror ikke, at det kommer til. Du er børn? Nej. Hvorfor? Det er, fordi jeg har den samme sygdom som min mor, og hvis jeg bliver gravid, så kommer jeg til at give den videre, så det har jeg ikke lyst til. Må jeg spørge, hvad det er for en sygdom? Det er sådan noget i vores nyere, som der sådan nedbryder dem selv. Nå? Ja. Sådan livsfarlig eller hvad? Ja, så man kommer til at dø af dem, men der går heldigvis mange år. Okay. Ej, Brie, jeg har også lyst til ja. at give dig kram Ja, det var det. Det var, det var det. godt nok. Nå, okay. Men uh, mange år. Ja, forhåbentlig. Altså, ja. man ved jo ikke, at jeg bliver tjekket hver halvår med sådan en scanning, og så kan de se, hvor slemt det er. Og nu ja. der er det heldigvis ikke slemt, så det er det mega dejligt. Ja. Øh, men det ville være meget omstændigt, hvis jeg skulle have børn. Og mm. der er sådan et meget stort risiko for at ja, give det videre, så ja. det kommer ikke til at ske, tænker jeg. Okay. Ja. Yes, Ida. Jamen, jeg vil faktisk, du give dine børn alvor. Jeg er faktisk lidt inde på alle samme spor, som øh, tit er, fordi at, øh, vi har også noget afligt i vores familie, som jeg er i gang med at blive testet for lige nu, om jeg overhovedet skal have børn. Hva, øhm, hvad er det? Jamen, det var jo angående, at jeg mistede min bror her for ikke så lang tid siden, og hans mm. sygdom den er jo aflig. Så hvis både jeg er bærer af det og Alexander bærer af det, så er der 50 procent chance for, vores børn også får det. Okay. Øhm, men altså, hvis jeg får børn, som jeg selvfølgelig håber på, så... Øhm, jeg ved ikke, om jeg vil deciterere at lade dem smage det, men de kan da til at lukke de til det i hvert fald det var min hensigtsmæssige forløfte ja okay så Brina, vil du give din datter alkoholfri øl hun må ikke sidde og drikke en helt alkoholfri øl hun må godt smage det hun må godt smage det, ja, det er men en meget ikke meget en helt synes I, det er et forkert budskab at sende til deres børn altså eller til de børn eller til hendes børn Christian Bills? dem der ja. drikker alkoholfri øl altså er det sådan fordi det smager øl Kæft. Jeg, altså jeg tror bare jo mere man sådan børn jo mere har de lyst til at gøre det alligevel så jeg tænker bare man kan lige så godt sådan lad dem komme ind på den hverdag, man har i forvejen, så hvis det er fordi, de sidder og drikker øl, så lad dog børnene komme med på en eller anden måde i stedet for at frabøde dem at gøre det, fordi så vil de bare gøre det 10 gange hver i anden mm. Men jeg kan godt forstå det der med ikke at gøre det, så man ikke ligesom sådan opfordrer børn til, at I skal... Ja, ja, ja. Men ja, jeg, kan, jeg kan også se det fra, ja. <coughs> fra den anden side, så det ved jeg ikke. Fedt. Man skal er også se man siger, ikke? Åh, <laughs> oh, det skal man Men, uh, prøv ikke. Ikke at... noget ondt, Mængde. Mm. Lad os bare gå videre. Skal vi ikke gøre det? Nu skal vi til en leg, som jeg glæder mig lidt til. Åh oh, nej. Og den jeg tror den kommer til at split vandet lidt, ikke? Og oh. det er jo det der er meningen med det her program. Det er at vi skal split vandet lidt. Vi skal lave lidt røre, ikke? Og jeg synes vi skal lave en leg der hedder øh, som de fleste nok kender, den hedder Mary Fuck Kill line. Åh oh, nej Kender I den? Ja. Nej Det er at uh, der er, man får nogle valgmuligheder Og så skal man vælge jeg vil, en du at sådan? Mm, mm. Er Jeg synes du er stønder sådan Jeg har bare en eller anden idé At man hiver nogen op som jeg kender Det synes jeg ikke er super fedt oh, nej Nej nej nej Hun gør mig vildt nervøs Du skal ikke gøre nogen nervøse her. Nej men det var blive <laughs> nervøs <coughs> Du bliver jeg nervøs Nej Marry fuck, kill, det er at uh, man får nogle valgmuligheder Og så skal man ligesom uh, vælge en man gifter sig med Man skal vælge en man dræber Og man skal vælge en man har sex med Okay. Ud fra hvem? Dem Og her, det, er det. det er jo det. det man... er ja, i rummet. Nej. Han det er jo ikke... ja, i rummet. Så ved jeg da godt, hvem jeg vil slå ihjel. Ja, er... Sygt, du peger på tit, imens du, øh, du gør det. Du hvorfor, hvorfor peger du på tit? Det var dig, jeg bad på, mig. Det er det ikke, fordi at, øh, det er selvfølgelig jeres program. Ja. I er fem piger. Åh oh, gud, det skal ikke være en del af. I er fem piger. Nej, nej, nej, nej, nej. nej. Så. Pia? Ej, det gør man fandme mm -mm. ikke, Mange. Det er et hyggeprogram. Nej, det er, Ej, det er det ikke et hyggeprogram, det når man får det. så meget hate i forvejen, som man gør. Så, Marge, der er ikke noget du kan godt lige finde nogle random mennesker at gøre det her med. <laughs> Nej, jeg kan ikke finde nogle random mennesker. Nå, man nemt så kan på det. Så, så, kan siger, man sige, så må du være med i den her pulje. Ay ay, hey. Ja, nu. Okay, det kan Fem vi godt piger sige. En. Så ja, Men der kommer også en dyr sæson af drengene. Det kunne jo faktisk godt være du var med i den. På ja, det, det, det. det. det slår vi lige med. Hun er det lige er den dyre dreng. Ja ja, måske den dyre jeg dreng. Så drikker Astrid eller ikke kan. Det er nok ikke mig. Det er Astrid. Ja, Min Ida, jeg lover for at det er jo bare sjov ballade, og det er der ikke nogen der bliver kede af det nej, så over. Ikke. Så Ida, man skal bare starte med dig. Ind. Bare slå mig ned. Ud af de andre fire piger i programmet, så er der en du skal have være. Der er en, der bare er væk. Så er der en, du skal gifte dig med. Og du er en, der skal, du skal dræbe. Og der er en, der, du skal have sex med. Hvorfor skal jeg starte? Hvem er Hvad det? sker der for, at vi skal have sex med nogen fra programmet? Ja, ja, det er jo, ja, ja, jo, jo, jo lej. Ja. Jeg er mere det sådan over, at vi skal dræbe en. Altså. Ej, det kan, det kan jeg, ej, det kan jeg, jeg ikke. Det synes jeg er lige tæt på nok. Du må gerne dræbe mig. Jeg er den med de brede skuldre. Nej, det kan jeg simpelthen ikke. Så starter vi med tit. tit. Du, virker, du virker med selvsikkerhed. Du har selvsikkerhed. Spændende. Hvem vil du... Skal vi starte med, hvem vil du gifte med? Hvilke af pigerne vil du gifte med? Jamen lige umiddelbart, så har vi lige sat og drukket et glas vin. Og øh, mig og Ida, vi minder meget om hinanden. Og jeg tænker, hvis jeg skal have en, så skal det være en, der minder meget om mig. Så jeg vil gerne gifte mig med Ida. Du vil gifte dig med Ida? Ja. Hvem vil du så have sex med? Um, det er jo sådan lidt mere platonisk forhold, eller det, det med at høre. <laughs> du sidder bare <laughs> og dør kring. Muligvis helst ingen. Det kan man ikke sige. kan man ikke sige. Man kan ikke vælge, at man ikke bliver have sex med nogen. Mm, mm, mm. Jeg fik nej. ud af næsen. Nu er jeg ikke særlig meget til piger jo. Nej, nej. Men det er, du skal jo ikke tænke, at det er sådan en kønt ting. Ja, du, skal tænke, du skal vælge én, ikke? Forestil dig, at vi har en. Har vi nogle servietter? Hvad, har du spyttet det hele ud? Høj ud af næsen. gjorde jeg. Høj der aske ud af din næse. Ej, for hel... Nu græder du i det. Det kan ikke noget, du ikke kan. Nej, det kan sgu da være oh, no. ondt. Ja, der er altså ikke endnu. Ked af. Øh, hvor, hvad hedder ham der? Han hedder Samuel, men Samuel er her ikke lige nu. <laughs> Tit. Ja. Hvem vil du have sex med? Du skal have sex med en af pigerne. Jamen, jeg synes faktisk, at hende der er sepure, hun er ret sej. Så hun må jo få en stemme på øh, sex, selvom at jeg... Du har sex med Sepur? Ja. ja. Hvem slår du så ihjel? Det er jeg faktisk ikke i tvivl om, for nu kan jeg ikke højre venstre, så jeg ja. kigger lige på min højre venstre-konfus, og ja. det er venstre side, det her. Ja. Og det er simpelthen... Uh, Sabrina's dårlige selvværd, jeg vil slå ihjel. Og så vil jeg have <laughs> den smukke Sabrina tilbage, uden dårlig selvværd. Jeg fik højet ud. Ja. ud. Okay, så du fik simpelthen lige sagt... En, altså, du, du var sød i du sagde, god. du slå Den var ihjel. god, den um, jeg kan slet ikke... Altså, hun er Fuck. den smukkeste... Og så har hun så dårligt selvværd. Det gør så ondt indeni. Mm. Og så øh, sidder jeg her og tror, jeg er den sejeste. Og jeg er bare overhovedet ikke sej i forhold til de andre. Men Hallo. man bare føle... Du er mega sej. Du har en Louis Vuitton-pose Ingen ja. i, i dit hjem, mand. Ja. Det er da sgu ikke de fændigste, der kan sige. Hvad Nej. du laver, i? Ida? <laughs> Ida gider ikke være med mere. Ida, hun, du rurer... Ida, seriøst, der ryger Asti lidt ud af din næse. Og så går du helt bananas og økker alt muligt ind i spuddet. Ja, Godt. Sabrina, vi ikke. tager den bare imens, så hun sidder og leger med dem der. Sabrina, hvem vil du øh, gifte dig med? Hun mangler at svar på en. Nej. Hvem hun vil ignorere? Ja, hvem, det er jo den sidste. En... Hvem vil du ignorere? Jamen, det er jo så øh, Rikke. Du vil ignorere Rikke. Ja. ja. Sabrina, <laughs> hvem vil du gifte med? Jeg vil gifte mig med Ida. Tak. Du vil mig Også det, alle at... vil bare gifte mig <laughs> ja. med Ida. Ida, hun er bare sådan wifey material. Oh, så. <laughs> altså, ja. Hvem vil du knalde? Øh... Man må godt tage den samme. Ej, hvor du snød? <laughs> Nej, det kan man ikke. Nå, det sagde du sgu da ikke noget om. Man skal om. tage en anden? Nå, så vil jeg gerne knalle tit. Så vil du gerne knalle tit? Ja, fordi... du ja. var det med de brede skuldre tit? Og øh, så altså, er hun sådan en woman. Du ved, jeg tror virkelig, hun kan få noget til. at tage fat. Okay. Ja. Hvem vil du så slå ihjel? Det er, er Markus. En... Nej, det er en af de to <laughs> piger. Du sagde før, at du var med. Det er enten række eller Sebo. Nå, men... Hvad kalder du høn? Sebo, Sebo. han er det, Sebo. Du var simpelthen... Altså... Ja, men hvad er det? Hvad der siger man da? Sepur. Sepur. Okay. Sepur. Det, det er bare fordi, det virker så voldsomt at slå dem ihjel, så nej, og kan folk ikke lide Nej, men ikke slå dem. Det er jo en lej det her. Jamen, det er en det er jo... dårlig lej? <laughs> det er jo en meget normal engelsk lej der kommer. det. Du leger tit, du slår folk ihjel. Ej, det er jo sådan en... Altså... Nej. Altså, vi kender jo ikke de andre piger bedre, end du gør sådan rigtigt i virkeligheden. Gør I ikke det? Nej. Vi har set dem Jeg én gang. Har I set dem én gang? En ja. gang til, til introoptagelser. Ja. Hold kæft, hvor er det kedeligt. Jeg troede, I var venner alle sammen, oh, og I ikke. skulle hygge jer. Og... Vi hygger os, der skål. Ja, skål. Ej, nu er det dårlig stemning. Nej, du det det er forstår det, er det vi er har dårlig, dårlig stemning. Nu er der bare dårlig stemning. <laughs> Vil du bare sidde og skåle? Tak. Okay, skål igen. Skål. Skål. skål. Nå. Hmm. Jeg tror ikke, jeg har nogen, der slår Ej, skal slå hjælpe mig, ud over dig. Den faldt æm... godt nok til jorden. Ved du Æ, Næste gang får I nogle lytterspørgsmål, spørgsmål, så kan jeg lukke for, så bliver det spørgsmål. Det er også nogle lortes spørgsmål at komme med. Jeg troede, kender at I kendte de andre piger godt og alt muligt. Ja. Altså, er jeg svær. er totalt glad, fordi I opfrutter så meget, Alexander, lige nu til at fri til mig. For ellers så gør en af jer det. Ja. Ja, ja. <laughs> Jamen, ja, jeg står på sidelinjen. Jeg står jo her og prøver at skabe noget drama, og jeg får ikke en fed skid. <laughs> du har sgu dig selv. <laughs> jeg er været så helt ærlig, mand så <laughs> ja, men det er jo ikke sjovt, hvis, hvis I ikke kender de andre. Jeg troede, I kendte de andre. Nej, nej, okay. Jeg troede, det var sådan noget, så havde der været noget drama. Må jeg vil lige følge op på din færd? Ja. Jeg, jeg tror, det var noget drama, ikke? Nå. <laughs> Megan Fox. Det er på frek. Ja. Hende kender jeg ikke godt, ikke? Det er så også den eneste, vi kender er dem dog. Jeg, jeg, jeg, altså, jeg har nævnt en. Nej, du startede med at komme med sådan en Jeg kender ikke Megan. Frank. Megan. Hende. Hende kunne jeg godt knæle. <laughs> Megan Fox er blevet angrebet af hendes fans på Instagram. Det kommer af, at Megan Fox delte en GoFundMe-profil, som hendes veninde har lavet. Veninden har lavet GoFundMe-pagen siden, øh, fordi at, altså, det er gode hensigter, fordi hendes venindens far skal kurere, eller, øh, opereres for kraft. Okay. Øh, men folk er sure over, at Megan Fox, ikke, altså, som er jo mega rig selv, ikke bare selv donerer til sin veninde, i stedet for at bede sin Instagram-følger om at donere. Penge. Så, er det forkert, at Megan Fox er dele sådan en uh, GoFundMe-page? Nej. Det er vi hurtigt enige i. Jeg vil hellere hørt tit så. Tid. Nej, det tænker jeg ikke. at Det er helt galt. <laughs> vi er stadig enige. Ja. Yeah. Så bliver I bare ved med at være enige i det her program? Ja, du, du har bare meget enige. Du har de helt forkerte mennesker. <laughs> mm. Okay, tit. Du uh, synes, det er helt fint? Ja. Yeah. Hvorfor skulle det ikke være fint? Det var da lige så vel, som... Siger, Jamen børn Megan ja. altså Fox, altså Megan Fox. Megan Fox, har... I har givet mig det der asti der, så begynder man at sige nogle mærkelige ting. <laughs> øh, bør Fox ikke selv så donere pengene? Altså det, vi snakker om 30.000, der skulle samles ind. Dollars selvfølgelig, men... Men det, kan det tænkes, at Megan Fox selv har doneret nogle penge, og alligevel gerne vil have, at han får noget ekstra? Det ved jeg ikke. Eller hvad? Altså jeg kender ikke Megan Fox. <laughs> Eller kan det tænkes, at venanden har sagt, det skal du ikke donere, du har givet nok? Hmm. Vil du en del? Du ved ikke, jeg kender ikke Megan faktisk. Sid. Jeg ved sgu ikke. <laughs> nu, nu er vi lidt ude igen, det, ja, vi lever nogen du ikke kender. <laughs> Nej, for <hvor>, fanden. Hvad, <laughs> altså, hvad <er> du snakker <laughs> om, find nogle danske deltagere i stedet for. Ja, men der er ikke et skid ud det sommerferie. Alle er røvsyge, der, alle dansker. Ja, der er ham der, der cykelløberen, der spærrer alle Københavns gader lige nu. Ja, Jonas Vingov. Ja, sgu. Der er jo ikke noget, altså, der er jo ikke noget dilemma. Hvad? Han kan bare. cykle. er ja, åbenbart, men han cykle. ja, åbenbart, cykler åbenbart ikke. Her. Han cykler bare op Jeg har ikke set dem. Fanden mig, det sku' have til København. Ser ham? Nej. Okay. Jeg tror, vi tager en lige lidt skridt tilbage her. Øhm. Hvad bruger I så jeres penge på? Altså, hvis I, nu tror I jo, Megan Fox, hun er delt ud, og hun deler der, og, så er det, sådan noget. og det er ikke forkert, at hun deler sådan noget. Men hvad, hvad bruger I så jeres penge på? Kunne I finde på at donere penge? Ja, jeg har lige Christ gjort. Ja. Jeg har lige doneret faktisk. Hvad bruger I mest penge på? I de dyre piger, mand. Kom nu. Fortæl mig, er det en Ferrari, eller ekstremt noget? ekstremt mange penge på mit hus. På dit hus? Ja. Hver gang der kommer nogen, der skal lige fortælle, hvad det koster, så koster det lige fire gange så meget, som jeg havde regnet med. Så det, hvad er det, du køber til dit hus? Jamen, så skal jeg have isolering, noget rør og noget VVS-arbejde, installation af nogle... Tid, jeg stopper lige ja. hurtigt. Undskyld, jeg stopper dig. Ja. Der er ingen visken i det her program. <laughs> Jeg det, er, det er sjældent, der er regler i det her program, men der er ikke noget med at viske. Jeg hørte ikke, hvad hun sagde. Nej, det er fuldstændig sindssygt, at begynde begynder at viske, i Det er ude. Det er ude at Godt, tak til, at du fortæller. det er jo kedelige ting. Det er jo sådan nogle husting, voksen -ting. Ja. Ja. Det er, det er voksen ting, det er, ja. hus -ting. Det er lige. Men jeg efter, er også en lidt ældre. Jeg sat Louis Vuitton-posen op på væggen. <laughs> ja, det er ikke så meget ja. Louis Vuitton, jeg bruger penge for. Fast et Jeg har aldrig nogle selv købt. Rigtig noget, Louis Vuitton. Så... Har du ikke nogle Nej. Hvorfor har du så den Louis Vuitton pose? Og Jeg har faktisk en jo, Hvorfor hun, har du selv har den? Jeg har bare nysgabt på den pose. Nå, men det, altså, posen den kommer fra <laughs> den gave, jeg har fået i Svendegave, dengang jeg blev uddannet håndværker. Okay, så ja. se, hvorfor, så det var hvorfor nævner du ikke det, Så der er noget minde over det her jo. Ja, jeg har fortalt det helt, og jeg har fortalt øh, rammehistorien. Yeah. Men hvis jeg skal fortælle taskens historie, så ja, er pose -historien. det posehistorien. <laughs> hvorfor er den pose så vigtig? Det er <laughs> meget gerne ved. Den pose den kommer fra min svindegave. Jeg havde et formål med det her program, og det er at vide, hvorfor der er en pose. Og det var et virkelig ja. godt svar, du fik der. Ja, altså, der første svar, der fortalte jeg, hvorfor posen var der, og nu fortæller jeg, hvor posen kommer fra, og den kommer fra min svindegave, der jeg blev udlært. Okay, ja. sådan. Der forstår ja. jeg altså også bedre. Så den har faktisk en stor betydning, at jeg har øh, taget en erhvervsuddannelse, mm. som ikke særlig mange øh, kvinder har taget. Jeg var den første i 12 år, der tog min uddannelse som var en kvinde. Det fandværende Ja, det er noget, der hedder karosseriteknikker. Der er ikke særlig mange kvinder, der er blevet uddannet. Ja, Marcus, hvad det. det? Det er en ja. Nej, Jamen. kom, kom, fortæl, hvad laver en karosseriteknikker? De øh, hænger Louis Vuitton-poser op. I nej, hvad laver de? Det. Jeg er uddannet ved BMW. hvor hen er jeg ved... Du er BMW? automekaniker. Nej, nej, nej, nej. Nu kan skal vi videre til tekniker. Ida. Ida, du hører efter. hvad nej. bruger du dine penge på? Okay, nu vil jeg gerne lige redegøre for er sur udbrud lige før. Det <laughs> er faktisk... Øh, vi skal til Sabrina, det der var, at jeg skal fortælle det med tasken fra introen. Videoen. Ja, det synes jeg. Ja. Ja. Øhm, det synes jeg Ja, men jeg, så, så skal jeg komme med din bagefter så. Ja, men du er der for meget snigt snart Okay. Øhm... jeg ja, den <laughs> nu? Det er her. ikke endnu Ej, jeg synes... no, På din arm Ida ja. Fokus. Øhm, jamen, altså, Jeg bruger jo ikke særlig mange penge Og det er jo også derfor, jeg synes, det er sjovt, at jeg er blevet kastet til de dyre piger Men der er jo sindssygt mange, der kommenterer på mig Og jeg er ikke en dyr pige Or whatever, men jeg har heller ikke lagt skjult på på noget tidspunkt, at jeg ikke er en dyr pige. Og det er faktisk bevidst i min introvideo, at jeg tager en taske med, som jeg har købt til 30 kroner. Og det er faktisk sjovt nok den, der bliver fremhævet mm. i programmet. Men det er der ikke nogen, der har lagt mærke til. Og nu synes jeg bare, at det er et eller andet sted sjovt at komme ud. Fordi jeg er ikke en dyr pige, og jeg kan godt lide at bruge penge. Men jeg kan godt lide at købe mange ting for et beløb. Okay. Mm. Du køber også meget McDonald's, det ved jeg jo. Æ, ikke mere. Tak. Er det rigtigt? Men, men det sjove var jo, sidst vi snakkede, der var jeg jo gravid, og det vidste jeg jo ikke. Hvad? Ja, sidst jeg var herinde. Det vidste du heller ikke, var Nej, sidst jeg var herinde, der havde vi jo en, en sindssyg øh, takeaway-periode. Men der var jeg faktisk gravid, det vidste jeg bare ikke på daværende tidspunkt. Og det var derfor, at jeg cravede så mange, alle mulige ting. Nuggets. Nej, var du, var nugget. du gravid? Ja, der var han sidst, så var jeg gravid. Hvorfor sagde du ikke det til mig? Men det vidste jeg jo ikke der. Jeg, fik, jeg fandt først ud af det sådan noget, tre uger efter. Og hvad så? Jamen, øh, så havde jeg underskrevet en kontrakt med DR, og, og skulle lige besøge mig med i de dyrepiger. Så øh, det har været en... Øh, Men du, er du stadig gravid? Nej, jeg har tabt mig nu, desværre. Nej, det tabt er tabt mig, ja. Hva, altså, tager du besøg? på Nej. Er det rigtigt? Nej, jeg var indlagt med indre blødninger og en masse undersøgelser og... Ja, så efter jeg blev udskrevet, så havde det været så hårdt, at øh, jeg tabte det, desværre. Det er da ked at høre. Ja. Jeg vidste, at du, det er fordi, du smiler til mig sådan? Jamen, jamen, jeg ved ikke. Jeg, Nå. jeg, jeg, jeg laver altså ikke sjov, Markus. Jeg tror bare, jeg jamen, øh, det er, prøver lidt jeg at, er at smile af at mig igennem tingene. Ja, det er jeg ked af at høre. Der tog du også en drejning. Det må jeg sige. Nå, det er jeg det er virkelig ked af at høre. Sabrina. Markus. Hvad bruger øh, du dine penge på? <coughs> Jeg bruger nok øh, mest mine penge på min datter. Okay. Oplevelser. Rejser. Ja. ja. Øhm, Hvis vi ikke rejser. lige vælger det, Nå. hvad er så det næste, det andet? Ja. Hvad bruger du mest på så er penge på? Ah. Det næstmest? mest. Øh, rejser og øh, genbrugstasker. Genbrugstasker? Ja. Okay, nu har vi noget, ikke? Jeg, Jeg leder lidt efter en, en overskab. Kan I se det, piger? Genbrugstasker, dyrp. Ja. Den, den klinger ikke helt. Øh, hvad, hvad er det for nogle genbrugstasker? Jamen, øh, er det Louis altså, Ja, altså genbrugs-luxury, Okay, så so second-hand ja. genbrugs. Det er fordi, at hvis jeg har fået en taske sådan fra en butik, så får jeg den bare ikke rigtig brugt. Vel? Fordi Nej. jeg er bange for, at stenene på den her limited edition, den falder af, eller jeg smadrer den her, whatever. Ja. Så det er det sgu lidt fedt, at jeg går også meget ind for genbrug generelt. Så øh, det er bare fedt at kunne købe en taske til måske kun 1600, som jeg får brugt. Hvad er, hvorfor er det, du går op i genbrug? Er det for klimaet? Det er 100% for klimaet. Okay. Har du set The Day After Tomorrow? Det Day allerede gået i gang i et ting med de der store isklumper. Det, ja. Ja, det starter du også i den film. Jeg kan godt sige det. Uh. Uh. Uh. Har du bygget en lille, uh, lille bunker der, og lige uh, lavet nogle ting? Nej. Uh. Det er fedt. Ja. Øhm, det du har bare tun makral, det var så Louis Vuitton. Jeg har vildt meget makral derhjemme. <laughs> jeg elsker makral. Jeg, jeg elsker makral. <laughs> øh, det sidste spørgsmål i det her lille afsnit her, det er, øh, kunne I godt finde på, at øh, I har jo alle mange følgere? Kunne I godt finde på, at øh, bede jeres følgere om at donere penge så? Til et godt formål? Til et godt formål, eller... Altså, jeg ved ikke, om jeg kunne bede om at gøre det, men jeg kunne godt opfordre folk til det, hvis de havde lyst til det. Okay. Tit. Du er ikke Altså, jeg har overhovedet ikke mange følger, men jeg kunne helt sikkert bede dem, jeg har om. At... Har du ikke mange følgere tit? Nej, ikke ligesom de andre. De andre, det er jo totalt seje influencer. Jeg har, da jeg startede programmet, der havde jeg 4.000 eller nu. Du har da 6.000? Jamen, jeg har fået de sidste 14 dage. Nej. Et par tusind. Det er dobbelt mange som mig på bare 14 dage. Ja. Yeah. Stort tillykke. Men har faktisk sej. Jeg øh, er også virkelig glad for dem. Vi praisedede hinanden meget i det her afsnit, jeg synes, ja. det er sødt. du sagde, at du vil slå Sabrina ihjel. Ja, det synes jeg godt nok også var en voldsom. Men den skulle, var lidt hård. Skulle vi ikke jeg lave, jeg lave ikke noget drama? Jeg troede, det var meningen. Men det kommer i at... Jeg, jeg, jeg, jeg har misforstået det igen. Ej, det jeg er bare glad for, at du sidder så langt frem, så frem. Så jeg er <laughs> for ikke at snak i den Men I ville godt kunne bede jer selvfølgelig om at donere til et godt formål. Men hvis det ikke er til et godt formål, så vil I ikke, eller Jeg ved ikke, om jeg vil... Om jeg vil... nej. Altså, jeg vil ikke dele noget, som jeg ikke selv kunne stemme for? Jeg tror, jeg ville dele, at jeg måske selv havde doneret til det her, fordi jeg synes, det er et godt formål, men jeg tror ikke, jeg vil opfordre folk til at nej. gøre det samme, fordi jeg føler lidt, så får de trukket sådan noget ned Du er et dårligt menneske, hvis du ikke også gør det her. Ja. Den følelse kan man godt sidde med, hvis man sidder på den anden side af skærm og tænker, okay, jeg har ikke lige penge til at donere okay. til det her, eller mm. det har jeg ikke lige lyst til, eller mm. ja, nej, det tror jeg ikke, I vil. Det var nogle gode svar. Så lad os gå videre. Vi kører sådan en, øh, en skuespiller dag i dag. Hvad er det? Fordi den sidste i rækkefølgen, det er Jonah Hill. Ved I, hvem det er? Nej. I ved heller ikke, hvem Jonah Hill er? Nej. No, Stor skuespiller. Han var med ude for our suite ved siden af Leonardo. Jeg øh, ved, vi, hvem er. Leonardo DiCaprio. Ja, det ved vi godt, hvem er. Okay. Jeg kender ham ikke. Nej. Jeg har lyst til Barbie. <laughs> jeg sagt, jeg nogle Barbie <laughs> jeg kender nogle Jeg kender ikke på solet. <laughs> øhm, nå, nu skal I høre i hvert fald, fordi det, det handler heller ikke så meget om ham. Eller jo, det gør det, men det handler mere om det, der sker i det fordi for nylig har hans ekskærste, Sarah Brady, været ude at beskylde Jonah Hill for at uh, have gaslightet hende, imens de var kærester. Hun har så også delt billeder på Instagram, på sin døry, af deres samtaler, hvor at, uh, de virker til, at han er yderst kontrollerende i, i de her beskeder. Blandt andet uh, har han været utilfreds med de billeder, som uh, Sarah Brady lagde op på Instagram, da de var sammen, og alt sådan nogle ting. Uh, Nogle mener dog, at, uh, altså, at det er okay at sætte grænser Og han gjorde det faktisk på en pæn måde Jonathan skrev, at uh, jeg vil bare ikke have en kæreste Hvor som ligger ting op af bikini og sådan noget Det er min grænse Men uh, Så nogen mener altså, at hun uh, Hende og Sarah Brady overreagerer lidt Så spørgsmålet siger, er, at det, det okay at være utilfreds med Hvad ens kæreste ligger op på sociale medier Skal vi ikke starte med Sabrina? Fordi jeg har taget lige været igennem det der. Okay, så fortæl mig lidt. Så fortæl <laughs> du. Hvorfor har du været det selv? Det er bare fordi, at jeg har været i SPA, øh, under de her optagelser på programmet. Mm. Øhm, og øh, jeg får postet en video, hvor jeg står i min bikini. Mm. Og jeg tror, jeg har også en øh, morgenkåb henover. Mm. Og, øh, det var jeg virkelig glad for. Nej. Nej. Så der havde vi lige et, øh, jeg tror godt, jeg kan sige et skænderi. Altså sådan, for jeg var sådan, det har jeg jo altid gjort, og det har du du, har vist, du er gå ind til. Mm -hmm. Altså sådan, jeg har ikke noget imod at poste et bikini-billede. Mm -hmm. Hvor han var meget sådan, det vil han ikke have, og det var noget, du ved, det var til ham. Det var ikke sådan, hvad er forskellen på, hvis vi i udlandet, og du tager et eller andet sjovt billede af mig og billede nede ved stranden? Altså sådan, jeg, jeg kan ikke jeg kan se det. Ja. Eller hvis jeg skal lave noget reklame for noget undertøj eller, eller andet. Mm -hmm. Altså sådan, det, nej, det, det havde vi et stort skænderi om. Det, hvad endte du ude i så? Ja, det endte ud i, at jeg slettede den fucking story, og så øh, snakkede vi ikke mere om det. Okay, så du, du endte med at gå under? Øh, <laughs> jeg gik under. Du gik under? Ja, fordi jeg synes, at øh, hvis, det er, hvis det betyder så meget for ham, og hans grænse er så hård på det, så, øh, så kan jeg godt imødekomme det. Ja. ja. Ida? Ja, altså der er jo nok et stik modsat forhold. Der tror jeg mere, at min kæreste opfordrer mig til at poste nogle ting, fordi han gerne vil dele ud. Æm... Sidst, at dig Alexander var herinde, ja, synes han, at du jeg skulle vidste, jeg ja, det. Jeg han vist, synes, at du ja. skulle det. Ja, tak for det, Markus. Så, Så jeg giver dig ret i, på. han vil rigtig gerne have dig til, til at tænke ud ja, jeg, jeg tror bare, at øhm, som Alexander også siger, at jeg vil have et kæmpe problem, hvis du og jeg vil nogensinde gå for hinanden. Fordi jeg kan ikke opgradere, og det er min regel. Så jeg tror bare, at... Øh, det, det, det har du sagt til mig. Nej, Anna. det har han sagt til mig. Han er faktisk sindssygt sød. Det var sødt. Hej, <laughs> så han siger, han kan ikke opgradere? Han kan ikke opgradere, men jeg tror også, altså jeg kommer for fra sindssygt kontrollerende forhold, altså både sådan psykisk og fysisk. Øhm, så jeg tror bare, at jeg har fundet en kæreste, som bare synes, at jeg er perfekt, som jeg er, og han synes, at jeg skal have lov til at dele ud af det, til folk ikke har lyst til at gøre det. Men det er faktisk ham, der opfordrer mig mere til at gøre det, end jeg faktisk har lyst til. Mm, okay, og det sætter du pris på? Jeg synes, det er dejligt at have fritøj i hvert fald. Ja, tit. Hvad med han Må han dele billeder, eller hvad? Han må dele... Han har hans egen Instagram, og han deler billeder helt nøgen. <laughs> Så øh, han hvad må gøre. er det dejligt, han lyst til, Og han siger heller ikke øh, noget til, hvad jeg deler. det er ikke, fordi jeg deler sådan sindssygt meget, og helt uden tøj på. Men øh, jeg tror, jeg har frit det, Og øh, hvis jeg ikke havde det... Så fik han bare, øh, hvad hedder sådan noget, stolen for døren, og så havde han ingenting at sige. Fordi så der er du, du lidt mere, altså hvis vi lige er seriøst, så hvis ja. du fik en kæreste, et ja. kæreste, ja. så vil du ligesom, øh, der vil du ikke, altså du, du bestemmer over dig selv. Og det, ja, 100 altså, procent. det med altid. og sociale medier. Ja, Okay. Helt sikkert. Vi har jo tre helt forsk- altså her fandt vi ud af det, ikke? Der var tre vidt forskellige ting. var vi fandt ikke ind i. Der var i ikke ind i. Det var tre helt forskellige ting. Det var en eller 10. Okay. <laughs> ja. Jamen øhm, nu skal jeg høre, så det er det altså er det kontrollerende adfærd, synes I? Det der med at man skal øh, man bestemmer lidt eller ikke bestemmer, men man fortæller hvordan man har det med, hvordan den ens partner, altså hvad ens partner deler på socialen. Altså så det er fair nok at man har grænser. Men jeg synes også bare, at så skal man være åben fra starten af at fortælle, at sådan her har jeg hjerte. Fordi så har den anden part mulighed for at sige, at det er jeg ikke og så passer mm. vi ikke sammen. Mm. Okay. Hvad er dig? Jeg tænker helt sikkert, at det bunder muligvis noget usikkerhed og noget jalousi, og jalousi på et sådan lavt niveau, det er jo også sådan, det viser jo bare, at man sådan er glad for hinanden, så det er ikke fordi, det er sådan total rød alarm, det er nok bare mig, der er sådan lidt ekstrem nogle gange i mine holdninger, så jeg tænker ikke, at det er sådan helt forfærdeligt, men øh, altså, jeg vil ikke finde mig i det, men det er helt sikkert mange andre, der vil, Så jeg synes det er okay, hvis det er sådan, at man gerne vil have, at det skal være. Jamen lad os lige vende lidt om, så vi vender den helt om. Kunne I finde på det? at sige til jeres partner? det var måske dig i speedos på et surfbord med to kvinder holdende rundt om dig. Amen, der er hvor, der også hvor kom kvinderne fra? Ja, okay, ved, jeg ved det ikke. Jeg prøver at gøre jeg helt Nej, okay, jeg prøver at gøre det. Jeg prøver at gøre det ekstremt. Det var et overdrivelse frem af fornuften ikke. Men men os, okay så speedos, surfbord, altså, altså. altså Alexander måtte Alexander må stilles op nøgen med et blad foran hans hvis det var det, han havde lyst til. Det er jeg faktisk fuldstændig ligeglad. Du vil være ligeglad. Også dig, Sabrina. ikke lige med det med nøgen. Du vil godt med være man med, med, med, med, du med, du med at lave Tobias Rahim. Jeg skulle lige til at sige Ej. Tobias Rahim. En, du men, du tror, det det kunne ikke være, være nøgen, men om han øh, regner rundt på stranden i Speedos, eller øh, et eller andet andet, øh, viser sin mave på, øh, hvis, han havde en eller anden, hvis han gik op i træning, og havde mm. en Instagram, hvor han viste meget træning, og han stod i bare mave. Du vil også være ligeglad med Jeg ville da bare tænke, fuck, det der det er min mand. Præcis. Mm. Stolt af det, ikke? Ja, man det er også, det. Du vil lade, hvis du handler med dig selv, så vil du også lade din mand bestemme med ja, ja. ja, ja, ja. er Ja, Egon. <laughs> Alle og Egon må selv bestemme, hvad de her ting så vise på social Egon render jo en åndrunde, du er det. Ja. Ja. Okay. Jamen lad os afslutte det med det sidste. Lad os lige... Øh... Nu nævner du det, i Ida. Har I været i nogen kontrollerende forhold? Hvor I mm. oplevede det her? Eller? Hvad tænker du, Ida? Ja, yeah, det har jeg. Øhm, det var nærmest... altså jeg har ikke lyst til at hænge nogen ud, men lad os sige, da jeg mødte Alexander, der spurgte jeg meget om lov til. For eksempel, om jeg måtte poste det her billede, eller om jeg måtte møde okay. min veninde om en team. Og han var virkelig sådan der, hvorfor spørger du, mig? Hvorfor spørger du om lov om det? Ja. Altså, det er da vildt mærkeligt. Og det tog mig faktisk et halvt år at vende mig til bare at sige, okay, skal jeg tage lige ud med eksempelvis Fie i dag? Uden at sådan skulle spørge om tilladelse omkring det. Fordi det bare har bare været så vant for mig at være i så, altså, så lukket bokse, som jeg har været. Mm. folk, sådan, ligesom du siger, har været sure over, at jeg har postet et billede, og det faktisk kunne skabe total rammer skridt derhjemme over ingenting. Okay. Hvad tænker du? Tit. Du sidder lige på telefonen der. Ja, jeg er lige i gang med at opdateres. Du er ved, at jeg lige opdatere et til <laughs> billede Jeg tror, jeg, jeg har ikke tror, der. der skal bare ske noget hele tiden, og så... Ja. Du tror, du er det det, der skal bare ske noget. Ja. Jeg, tror, jeg... jeg kan bare ikke holde ud, når Ida snakker, fordi Ej. det går så langt om. Ej, det er... Ej det er det travle, det det, du tænker? Nej, det er, det er, tit, der, var... det er der tog så, så, så frem, og du begyndte at snakke. Det er da mig, hun sidder og filmer. Ja. Oh, okay, det, så... Og jeg er i gang med at sidde at tagge Jeg skal lige finde Ida okay, her. Okay, okay, okay. Sabrina. Jeg har fjernet lyden. Hvad så? Hvad så? Du bliver lidt stille. Hvad sker der? Det er bare, fordi du kommer ind på et ømt emne. Er det ømt? Det er meget ymmet. Vi skal selvfølgelig også videre. Men, øh... Bare for at sige, har du været i andre? Altså, har du været i et andet? I andre? Ikke et andet, et andet. Sådan kontrolleret. Altså endnu været, mere. Jeg har kun været sammen med fyre, der har været vold eller utro. Okay. Også øh, fysisk, fysisk ja. vold, ja. Okay. Ja. Den er jo ikke god. Den er ikke god. Den er ikke god. Pia, jeg bliver nødt til at gå videre, fordi vi skal nå det, som jeg har glædet jeg mig allermest til. <laughs> <laughs> Stik mig champagne! Oh! <laughs> Øh, skal jeg have mere også nu? Du sagde, med nej, men det var, jeg, jeg mente lidt sådan hypotetisk. Jamen, det Jamen, en er rigtig eller hvad det. Fuck, jeg glæder mig til det her, fordi I har jo bare hypet mig helt vildt meget op og sådan. Åh, skal jeg sige det her? Skal jeg sige oh, det her? Nej. Sabrina, du har jo allerede skrevet en masse ting til mig og sådan. noget. skal jeg sige det her? Du vil grine og sådan. Du holder mund. Og jeg kan sige <laughs> en masse ting. Samtale, den er privat. <laughs> nej, den har jeg overhovedet ikke privat. Øh, nu skal I høre. Jeg synes. Vi skal, og jeg har faktisk en virkelig, virkelig god præmie i dag. Fordi det er jo sæsonstart. Jeg er og det er en meget unik præmie. Hvad, hvad er det, der står på dit... Lad på, på dit? være med at kigge på mine bryster. <laughs> ja, men Isabella, det, der er jo tatovering over dit bryst. Du kigger også på hans skyld. Ja. Ej, det gjorde jeg ikke! Det var, fordi jeg fik <laughs> så, en tyre. Så Brilla, hvad, hvad er det, der står? Det er et hjertekardiogram. Et hjertekardiogram? Ja. Okay, gæt på den datter. Hå, nej, det er bare, fordi jeg har noget med hjertet, og de ikke ved, hvad så det, det, det er. Bare det. Oh, så har du fået en tatovering på dit hjerte? Ja. Okay. Uh, nu skal vi til sladeren. Vi har uh, lidt travlt, mm. så jeg synes, vi skal starte med den, der formulerer sig rigtig, rigtig godt. Det er tit. Ja, Tit. Vil du være venlig? Vil du Vende. Være, hvad, hvad har du til mig i dag? Du jamen, har sat mig ned. Ja, det kan jeg godt forstå. Øhm, problemet er, at jeg er ikke sådan rigtig, jeg er rigtig kendt ligesom de andre, så jeg har ikke ikke sladret om andre. Jeg kender jo kun min sådan, lille omgangskreds i Jylland og et par stykker her på Sjælland. Jeg kender heller sådan lidt noget, noget af det, folk de synes, der er ret højt på vanvittighedsskalaen. Ja. Jeg selv har gjort. Okay, yeah. Så det er sådan lidt mit slag det om mig selv. Jeg ved ikke, om det er, er ikke sig selv Nej, nej, nej, nej. Det er, vores, det er også. Det er jo bare om det, jeg selv. Det gælder om at gøre det mest dumme selv. Ja, ja. så fortæl, hvad har du gjort? Jamen, det er lidt tid siden, men det er ikke sådan, der sindssygt mange, der ved det. Men på et tidspunkt, der skrev jeg lidt med en fyr fra USA af. Og vi var blevet enige, om vi skulle mødes. Øh, så det skulle vi jo. Øh, og det skulle ikke være i Danmark. Så jeg har kørt hele vejen til Barcelona for at tage på date med en amerikaner. Ja. Du kørte i bil? Ja, ja, jeg er meget glad for at køre. Det tog øh, 25 timer, og jeg kørte direkte. Jeg kørte selv hele vejen. Jeg havde min mor med. Jamen, fordi du stoppede at... vel og Nej, nej, nej, jeg sov nej, ikke. Nej, du kører ikke 25 timer jo. i bil uden at sove? Jo, det med. din mor? Med. med min mor. <laughs> og min mor synes bare, er det er fedest. Det er fucking farligt. Nej på oh, det tysk, så... tyske motorvej, der er frihastighed, så er til adrenalin. Jeg kører virkelig stærkt, og jeg kører men, mine forældres fint. Der er ikke nogen, der må køre 25 timer træk, man tager en pause efter 8 max. Det er i ja. Jeg kommer fra Jylland af, vi har vores egne regler. Og reglerne er, kør indtil du ikke kan mere. Og så når man kommer ja. derned, så er man bare sådan helt høj på adrenalin. Og det er bare det fedeste af hele verden. Og vi kommer ned og tjekker ind på en af de lækreste hoteller i Barcelona. og jeg første har den så mange morgen, der spørgsmål på, var din mor var med, med på date? min mor hun på stranden mens jeg mødte ham heroppe i receptionen han havde foreslået sådan i Barcelona hvis man har været der så er man ikke i tvivl om hvad det er for et total, fordi det er det allerstørste hotel ude ved vandet det er ligesom sådan sejlet mm. i Dubai ja. og hvad så? hvad skete der? Jamen, så mødtes vi, og vi var ude på paddleboard og det var super hyggeligt. Altså, dengang var jeg virkelig dårlig til engelsk, så jeg tænker, at det var sådan, at han har bare tænkt, fuck mand, hvad sker der for hende der? Men ja. uh, det var meget Hello. Hello, my name is tit. I na my name is tit. <laughs> yeah, my name. What do you say? Yeah, yeah. My name is tit. Ja. Yeah. <laughs> okay. No? Så det var meget interessant. Okay. Jeg, ja. jeg, jeg lagde mest mærke til, at du bare har kørt 25 timer i streg Du tænker ikke, at jeg har mødtes med en amerikaner, jeg aldrig mødte i virkeligheden, sådan helt random over Instagram, at det er mærkeligt at køre i 25 timer. Og når hun Nej. har Egon derhjemme. Nej det er så før er med Egon, ham? Egon han er ikke så gammel, han er bare et barn. Nå. <laughs> Nå, nu kommer vi ud og rigtigt. Ja, nu kommer vi ud af noget, ja, noget. Ud af noget, noget <laughs> ja. Jeg synes, den var god, ja. men jeg synes, det er sindssygt, det med bilen. Det bliver jeg simpelthen noget at sige. Øh, Ida. <laughs> Vi har øh, fem ja, okay, minutter i ja. Okay, okay. Øhm, det er fordi, jeg har jo lige været i Spanien, ikke? Mm -hmm. øhm, ej, jeg kan ikke engang få mig selv til at sige. <laughs> det. er, så er det um, pinligere end det med, at du, du skider i den der med sådan en stol? Øhm, det må du vurdere. Ja. Øhm, men jeg har jo lige været i Spanien med, med programmet faktisk, og Alexander og med min mor. Mm -hmm. Jeg kan ikke fortælle, om det kommer med i programmet. Det må vi se. Øhm, og jeg skal have lavet min negle. Det skal lige siges, at min mor hun bor 25 minutter væk fra den her nejlesæson, og vi er allerede vanvittigt forsinket. Så vi kommer kørende her og øhm, løber ind til den her salon. Virkelig luksuriøs salon, virkelig flot, og de har bare tænkt på det mest detalje. Jeg sætter mig på den her meget lyse pude, og kommer i tanke om, at jeg har glemt at tage en tampon i. Og i det, jeg kommer i tanke om, at jeg har glemt at tage en tampon i, må jeg råbe til min mor igennem hele den her nejlesæsonen at hun skal komme og sætte sig ved siden af stolen ved mig. Og så snart jeg rejser mig op for den her stol, så vender hun puden om, og så går jeg min vej. Så jeg ved ikke, om der nogensinde øhm, kom noget på puden, men jeg kunne i hvert fald se det på min kjole bagefter. I kiggede ikke? Nej. Okay. Men, men er det ikke lidt... Altså nu, nu er jeg jo ikke selv en kvinde og sådan noget, men jeg har hørt nogle af de her historier, det ikke det er jo sket før. Det er jo sket før, ikke? I en lukserøs nejlesalon i Spanien, hvor du aldrig nogensinde... Men du kommer i tanker om det, mens du sidder der, og lige pludselig så opdager du bare sådan... Men det er jo, hvad der sker. det er jo, jo virkelig altså, ubehageligt. Det er det er, det er virkelig, det er, det er, virkelig det er, bare, hvad det er, der det er, sker. Du kommer ikke i tanker om men det, det det hele hårde forresten. Jeg er i jeg har glemt at tage en tampon i. Mm, nej. Jamen, jeg ved det ikke. Jeg, jeg, jeg kan sgu ikke rigtig tale det. Altså, jeg kan ikke snakke om det. Jeg, jeg, jeg har sagt ikke. det med min søster. Jeg føler, du er en sød kæreste, hvis du tager det så chill. Altså, jeg føler, at Kirti ville, <laughs> ville gå i panik, og du var sådan... Det er helt Ej, normalt. Jamen, jeg tænker, at det er helt normalt. Det vil jeg ikke uh, stå en flikflak øh, for. Øh, Sabrina? Jamen, jeg har to. Oi, hvad har jeg mig Men Jeg har to, og jeg kan simpelthen ikke vælge. Men, om har det været være Lort altså, eller jeg har, Børnehaven? Jeg har jo sat pengene på dig. Altså, Jamen, det kan du, du vide. Også. Jeg Lige nu fører ført tit med hendes fuldstændig vanvidskørsel øh, på de tyske motorveje i 25 timer. Okay, jeg er dig, Hun er ikke Synes du, det skal være en historie med Lort eller en historie med Børnehaven? Jeg synes, det skal være den med Børnehaven. Børnehaven? Okay. Jeg skal jo aldrig være i i børnehaven, som mm. every morning. Ja. Og, øh, <laughs> og hun, øh, hun har nogle perioder, hvor hun sådan bliver rigtig ked af det, og vil mm. ikke have at køre, og det tager nogle gange Læsigt lidt godt. lang tid. Hun skal jo med at blive taget op af hendes øh, kontaktperson, som er en mand. Og øh, det er så svært for en mor at sige for vel, når det har barn græd, og så meget mm. gerne med mm. ikke? Så jeg går lige hen for at give et sidste kys. Mm. Og øh, hun er meget... <skrød> drød, ikke? Mm, mm, hun, ja, hun, hun får fat i mit hår. Det er ikke mit hår, det er en perryk. Du har ryk på? Jeg havde ryk på. Det er nogle gange om morgenen, jeg ikke lige gider at gøre mig klar. Så er det mm. på, men perrykken, kasket og så bare afsted. Okay. Hun får flået den her perryk helt af mig. Ja. Altså sådan, det hele siger bare Ja. og Ham der du, altså ham Pedergon, han var sådan. <laughs> og mig du var sådan. Ja, øh, øh, jeg har parryk på hvor Altså hvad fanden skulle jeg, ja. fucking ikke Jeg prøver sådan for britske få den ud af hendes hånd, og hun blev at sådan, nej, jeg måtte ikke for den der par ryg, for så hvis hun jeg blev der jo, ikke? Så vi stod nærmest og sloges med den der, der en, par ryk. er der der slås om Ja, vi sloges lidt om den par ryg, okay. der. Jeg ender så med at få den og give han et stort kys og sådan, skat. Og så når man skal ud af børnehaven, så skal man lige sådan rundt om bagved før jeg så kommer hen til vinduerne, hvor jeg sådan, kan vinke, vi og jeg går for britske og prøver at få den der ja. parryk på, men det kan jeg ikke. Så ender jeg jo bare med, at må vinke med den, du ved, i armen. Det er den der der bare blafrer rundt i luften. Hvad er det for en peryk? Altså, hvordan sådan ud? Har du peryk på nu? Nej, det har jeg ikke. Jeg har en anden frite i. Det er sådan en lille klips. Hvad fuck er en fritte? Er ikke dyr? Du ved, så en lille frite, men lige klipper på. Er det ikke dyr? Jo, jo, men det er også hår. Det kalder vi den hjemme mind, der den hænger til tørre. det er også lige meget. Men jeg ender med at vinke med den der peryk og går i walk shame. of ud til min bil. Og, og blev også grint i mange Den er også sjov. Jeg synes også, vi lige skal sige, at du jeg har tisset altså i bukserne her en nylig. Den er virkelig god. Jeg synes altså også, at hendes Jeg tissede i bukserne for nylig, det gerne indrømme. Det var fordi, jeg var i øh, lejeland, og øh, min datter elsker at hoppe på sambolin. Jeg hoppede med, og det, det skulle jeg ikke have gjort. Ja, og det var ikke bare lidt. Det var det var tisse. <laughs> ja, så ved I det. Var det ned ad benet? Ja, det løber sgu da hele det vejen det ned i min skoge. Ene. Du oh. blev ved med at tisse, du holdt det, ikke. Du, imens, du tisse. Jamen, jeg tror, det er, fordi, det kom lige sådan en... Boom, og, du ved, ja. og, hopper, ikke? og det er der sikkert mange, der kan det genkælde sig til. Når man hopper, så tiser man lidt. Nu vil jeg rejse mig op, fordi jeg skal fortælle om vinderen. Jeg tise. Og jeg bliver simpelthen jeg nødt tise. til at sige, at tit, du er vinderen. Fordi du har simpelthen kørt vanvittighedskørsel. Jamen, så har jeg ikke engang fortalt meget, meget vigt... den sidste del af historien. Jeg, du, du får lov til at sige nu, jeg vil bare lige sige, du må aldrig nogensinde køre 25 timer igen i streg. Uden Det må du ikke. Uden os. Nej, du må ikke gøre det nu. jeg har lige været i Milano. Har du gjort det der også? Ja. Ja, stopper du med. Du stopper simpelthen med at køre 25 timer i bil. Har du tid til den sidste del af historien? Nej, det er 30 sekunder tilbage. Tid? Du bliver nødt til at køre ind igen. noget meget unikt. En prime. Ej. Med Okay, jeg har faktisk været nogle af de bedste gæster, jeg længe kunne forestille mig som sæsonpremiere. I har skudt i gang med du tisser i bukserne, Sabrina <laughs> øh, Tit, du har en Louis Vuitton Den skal vi lige have en snak om bagefter ja. Louis Vuitton-posen der Og Ida Du har altid været her jo har Du er, du er været. her jo altid i Jeg tankerne Tusind øh. tak fordi du lyttede med ja.